baina injustizia guzti hauek ez dira delitua ez. Delitua injustizia horiek salatzeak dira. Gure semea alabak babestea, presoen alde dirua biltzea, sakabanaketaren amaiera eskatzea, tortura salatzea, kolektiborik jasartuenetariko elkartasuna eta babesada delitua demokrazia klase honetan. Hogeita bat garren mendean, saspireun da hogeita malau preso politiko daulen erri honetan, aldarrikapen demokratikoa eta egingarria den da amistiaren aldarrikapena. Eta aldarrikapen hori doaz epaitzera. Aldarrikapen horren aldeko lan politiko eta soziala. Errepresioaren aurkako jarrera doaz epaitzera, Errepresioaren salaketa. Eta errepresioaren aurkako mobilizazio herritarra. Milaka pertsonak osatzen duten mugimendua da amnistiaren aldekoa. Euskal Herriaren luze zabalean adin guztietako herritarrez osaturikoa, kolore askotakoa. Gu, guztiok epaitzera doaz, baina zenbat espetxe gehiago egiteko asmoa dute. Argi izan desatela Herri honetan, azken presoa etxean izan arte, amnistiaren aldeko mugimendua egongo dela. Herri eta osoetan antolatua. Eguneroko lan isiali lotua. Une hauetan mobilizatzeko deia luzatu nahi dugu. Eraso guzti hauekin amaitzeko presio soziala antolatzea beharrezkoa da. Mobilizazioak eta protestak herri guztietara zabaldu behar ditugu. Hori da epaiketa honi honi egiteko biderik eraginkorrena.